اتانا به دليل الكتاب المبين فاحيا الانام من الظلمات من, الظلمتي من, الظلمتي من, الظلمتي من الظلمتي وزكاه ربي بخلق عظيم وطهر حباه ذر القمة هو المصطفى قادنا للفلاح ودرب الرشادي الى الجنه احب إلي من العالمين واهلي ومالي ومن مهجتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد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 Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu dolikuje. Neka je sva hvala Allahu subhanahu wa ta'ala kada nam je za svoga poslanika odabrao najbolje stvorenje, najboljeg roba koji je bio na posebnom stepenu morala, koji je uticao na okolinu one koji su živjeli oko njega pa Allahovom dozvolom dotičnih su i prihvatali islam i bili uvijek bolji i samo bolji neka je salavati selam na Muhameda alejsalatu vesselam na njegovu učanstvenu porodicu sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjeg dana Dragi poštovani gledalci, draga braća muslimani, sestre muslimanke, govorimo o Muhammedu Mustafi a.s. Allahom poslaniku i miljeniku, najodabranijem poslaniku i vjerovjesniku kod Allaha subhanahu wa ta'la, onome koji je kod Allaha djel'ovala uživao poseban ugled, poseban položaj. Svi vjerovjesnici i poslanici bili su Allaha subhanahu wa ta'la najbolja stvorenja. Međutim, od njih na najvisočijem položaju bio je Muhammed, Mustafa alaihi salatu vasalam. Govorimo u ovom mjesecu o njemu Muhammedu alaihi salatu vasalam kako bismo dali svoj odgovor na ismijavanje i omalovažavanje ličnosti i časti Muhammeda sallallahu alaihi vala alihi vasalam. U našoj prethodnoj emisiji govorili smo o položaju Muhammeda alaihi salatu vasalam među vjerovjesnicima, među poslanicima, o položaju njega Muhammed a.s. kod Allaha Jalla Vala. U ovoj emisiji nešto govorimo, spominjemo određene detalje kakav je bio njegov položaj među njegovim ashabima, koliko su ga ashabi voljeli, koliko su se žrtvovali za njega i na kraju kako su u tom vremenu nevjernici posmatrali Muhammed a.s. kakvim su ga viđali ocijenjivali i slično. Ashabi Muhammed a.s. su najbolji ashabi, kao što je Muhammed a.s. najbolji, najodabraniji poslanik i vjerovjesnik, isto tako i njegovi ashabi, njegovi drugovi, dakle oni koji su živjeli u njegovo vrijeme, koji su ga vidjeli, čuli, družili se pa makar i malo i umrli kao vjernici, to su bili ashabi. Njegovi ashabi su bili najbolji ashabi. I zasigurno nakon njih neće se pojaviti ni jedna generacija slična njima. Zasigurno izbog njihove bogobajaznosti, izbog njihovog znanja, izbog čistoće njihovih prsa, ali i zbog toga što su oni sjedili s Allahovim poslanikom Mohamedom, što su gledali njegovo plemenito lice, što su slušali njegove riječi, što su se družili S njim. Svaki od njih, a shaba, želio je da ponese sandale nanule Allahov poslanika wasalam, ili jastučena koje bi se on često oslanjao. Svaki od njih bi želio da pomogne Muhammedu a.s. da uzme abdest. Kada bi im Allahov poslanika a.s. nešto naredio, oni bi to bez pogovora izvršavali. Kada bi se abdestio, skoro da bi se potukli ko će prije od njih da dođe do vode koja je ostala od abdesta Allahov poslanika a.s. kada bi se obraćao, kada bi ih savjetovao, oni bi sjedili ponizno i skrušeno, ga slušali kao da su na njihovim glavama nalazile se, nalazile se ptice. Iz stida nisu mogli dugo da gledaju u plemenito lice Allahovog poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, pa kada bi bilo od njih zatraženo da opišu detaljno Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wasalam, Mnogi od njih to ne bi bili u stanju. Zato Ebu Sufjan, još dok je bio nevijednik, dok je bio mušrik, kada je Herakle zatražio od njega da opiše Muhammeda, a.s.v. i njegove ashaabe, rekao je Mara eitu ahaden juhibbu ahaden ke hubbi ashabi Muhammedin Muhammeda. Ja nisam vidio nikoga da se toliko voli kao što ashabi Muhammeda vole Muhammeda. Ja nisam vidio nikoga da se toliko voli. Da neko nekoga toliko voli kao što drugovi Muhammeda vole, vole Muhammeda. Ashabi. Drugovi Muhammedu alejselatu ve selam voljeli su ga svim svojim srcima žrtvovali bi svoje imetke, svoje porodice, svoju djecu, pa čak i sebe same za Allahov poslanika Muhammeda alejselatu ve selam kaže Enes ibn Malik radijallahu taalan ničim više nakon primanja Islama ashabi nisu bili obradovani i ničemu se više nisu obradovali, nisu bili ni zbog čeg drugo radosni do zbog riječi Allaho poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam Al mar'u na men ahab Al mar'u na men ahab Čovjek će biti s onim koga voli čovjek će biti s onim koga voli. Ničemu se više nisu obradovali nakon primanja Islama kao što su se obradovali ovim riječima čovjek osoba će biti s onom osobom koju voli. Oni su najviše voljeli Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Zato su se obradovali ovim riječima pa će na danu na drugom svijetu ahirati biti s Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem kao što su s njim bili i na dunjaluku. Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa 69. ayetu kaže: "One koji se budu pokoravali Allahu i Rasulu, pa oni su među onima kojima je Allah milost učinio od nbiya i oni koji se budu pokoravali Allahu i poslaniku, oni će biti s onima kojima je Allah ukazao svoje blagodati. svjerovjesnicima vjerovjesnicima, iskrenim, šehidima i dobrim, čestitim, a doista su oni najbolje društvo. Kaže veliki komentator Allahove knjige Imam El Begavi, rahimahullahu ta'ala, ovaj ajet, 69. ajet sure en nisa, objavljen je povodom ashaba saubana. Ashaba po imenu Seuban, radijallahu ane. Koji je to bio događaj? Šta se to desilo? Nakon čega je Allah objavio ovaj kur'anski ajed? Seuban, radijallahu talan, ta mnogo je volio Allahov poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Nestrpljivo je iščekivao svaki susret s poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Nije mogao dugo da podnese Dakle, da bude daleko od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Nastojao bi što češće da bude uz Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, i svaki puta bi nestrpljivo iščekivao susredstvo. Jednog dana došao je pred Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, a bio je sav bljed. Plač, tuga, jasno su se prepoznavali na njegovom licu. Pa kada ga je video Allahov poslanika alaihi salatu osallam u takvom stanju, kaže, Saubane, šta ti je? Šta se desilo? Pa kaže, Saubane radi Allahu, an, Allahu poslaniće, ništa mi se nije desilo. Nisam bolestan, niti mi se nešto desilo, već Allahu poslaniće, ja ne mogu da dugo boravim bez tebe. Ne mogu da budem dugo odvojen od tebe. Ne mogu da se smirim sve dok ne dođem i ne vidim te. Allahu akbar. Kaže, međutim, počnem da razmišljam o Ahiretu. Počnem da razmišljam o sudnjem danu, o Ahiretu, o drugome svijetu. Pa znam da ćeš ti biti uzdignut s drugim vjerovjesnicima i šehidima. Tvoje društvo bit će s vjerovjesnicima, poslanicima. A ja, kaže Salbana radijallahu talam, ta ako juđem u džennet, ja neću biti na tako visokim stepenima na kojima su vjerovjesnici i poslanici i na kojim ćeš biti ti. Ja ako uđem, ja ću biti negdje na nižim stepenima, pa te neću često viđati, A ako ne uđem nikako u džennet, onda te nikada više neću vidjeti. Ako uđem, neću biti na tvojim stepenima, neću te moći često viđati, a ako nikako ne uđem u džennet, neću te moći nikako onda vidjeti. Pa nakon toga, Allah dželle objavljuje ovaj 69. ayet sure An-Nisa. Oni koji se budu pokoravali Allahu, odazivali njegovim naredbama i koji se budu pokoravali Muhammedu, alejselatu ve selam, oni će biti svjerovjesnicima, šehidima, iskrenim i dobrim. Isti taj se u bana radijallahu tealan jedne priveli pomaže Allahom poslaniku alihi ve selam da uzme abdest. Pa nakon uze tog abdesta kaže mu Muhammed alaihi salatu wasalam Sal Traži šta ti treba Što god zatražiš Da ti se Pa kaže Allaho poslaniće Ja te molim za tvoje društvo u džennetu Allaho poslaniće Ja te molim za tvoje društvo u džennetu Molim te da doviš Allahu subhanahu wa ta'ala da, da me učini Allah subhanahu wa ta'ala Od tvojih drugova u džennetu Pa kaže ništa drugo To je ono što želim Ništa mi drugo ne treba. To je ono što želim. Klanjali su ashabi na istim onim mjestima na kojima je klanjao i Allaho poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wasalam. Odmarali su na istim mjestima na kojima je odmarao i on. Pitali su, ispitivali gdje je to sjedio, gdje je to odmarao, odsjedao Allaho poslanika alihi salatu selam pa bi oni odsjedali na tom mjestu. Omer ibn Khattab radijallahu talan jedne prilike ljubi crni kamen kod kabi, u Kjabi. Ljubi crni kamen. Pa kada ga je poljubio, kaže, tako mi ono ga u ruci moja duša, tako mi Allaha. Ja dobro znam da ti o crni kamenu niti koristiš, niti štetiš. I da nisam vidio Allahov poslanika alaihi salatu usl. da te ljubi, nikada te nija ne bi poljubio. Allaho je kvar. Vidio sam svoga miljenika poslanika Muhammed alaihi salatu sam, da te ljubi, pa sam te i ja poljubio. Abdullah Ibn Mas'ud radijallahu talan ta jednog dana ide do džamije Allahov poslanika alaihi salatu usl. Pa kada je došao na domak džamije, čuje iz unutrašnjosti džamije kako Allahov poslanika alaihi salatu usl. kaže iđlisu sjedite kaže ashabima koji su bili kod njega u džami. Međutim, Abdullah ibn Mas'ud radijallahu talam čuo je te riječi i sjeda iako nije bio od onih koji su dakle bili uz Allahov poslanika ali ih i salaca unutar džamije. Pa sjeda na domak džamije, u dvorištu džamije. Allaho poslanika alaihi salatu osallam obratio sa shabima, nakon što je završio svoj govor, izašao iz džamije i zatiče Abdullah ibn Masuda pred džamijom kako sjedi. Kaže, šta je s tobom Abdullahu? Zbog čega ovdje sjediš? Kaže, Allaho poslaniče, čuo sam da si rekao, sjedite, ja sam sjel. Bojao sam se da zakasnim sa izvršenjem tvoje naredbe. Hubeid ibn Adi radi Allahu Koliko je samo volio Allahov poslanika alaihi salatu wasalam. I ove slučajeve, ova kazivanja kada slušamo, nemojmo ih tek tako slušati. Već zapitajmo sebe koliko doista mi vrednujemo, cijenimo, poštujemo, uvažavamo Allahov poslanika alaihi salatu vasilam. Koliko mi branimo čast Allahov poslanika alaihi salatu vasilam. Hoćemo li se sutra na sudnjem danu sramotiti Kada se zalaganja ovih plemeniti ashaba pokažu, koliko su se zalagali odbrani časti Allahog poslanika alaihi salatu wasalam i kada se pokažu naša zalaganja, zar nas to ne sramoti što ne znamo ni gdje je rođen Mohamed alaihi salatu wasalam, što ne znamo koje godine je rođen. Pa možemo da vidimo na internetu, možemo da vidimo, da poslušamo anketu građana Sarajeva i drugih mjesta kada bivaju upitani šta znaju Allahom poslaniku Muhammedu alihi salatu selam neki se ne mogu sjetiti imena neki kažu ne znam da li je rođen u Mekiji ili Medini u Mekiji je rođen ali koje Hidrske godine ne bih ti mogao znati reći i slično subhanallah najbolje stvorenje pogledajmo kako su oni ashabi obhodili se pram njemu slušajte slučaj Hubejba Hubeyj Biblia Adiju radijallahu telan u Mekke. Mušrici, nevjernici Mekke su ga zarobili. Nisu bili zadovoljni njegovim primanjem Islama. Pa su ga uzeli i razapeli na krst. Nakon toga ga ubili. Prije nego li će ga razapeti i ubiti. Upitali su Hubeyba. O Hubeybe, da li bi bio zadovoljan? Da li bi volio... Da se ti sada siguran na svom mjestu, u svojoj kući sa svojom porodicom, a da je na ovom tvom mjestu sada Muhammed. Pa je rekao, tako mi Allaha, tako mi moga gospodara. Ja ne bih volio da Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, ubode jedan trn, a da sam ja siguran kod svoje kuće. Allahu akbar. Čovjek umire, čovjek biva ubijen zbog svoje vjere, Zbog prihvatanja Islama i slijedjenja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I kaže da li bi volio da si ti siguran, da si u dobrom, ali je Muhammed sada na tvojom mjestu, zbog njega bivaš ubivan. Pa kaže ne bih volio da ga ubode jedan trn, a da sam ja siguran kod svoje kuće. Ubici na Uhudu, Hamni, ženi, ashabiki po imenu Hamna, kao je bila kćerka Đahša, Biva ubijen muž, brat i dajđa. Pa nakon završene bitke vraćaju se muslimani u Medinu i kao i svaka žena, i Hamna je izašla da dočeka svoga muža, svoga brata, svoga babu, svoga dajđu, sve one iz njene bližnje porodice koji su učestvali u bitci. Pa joj kažu, strpi se, očekuj nagradu, tvoj brat je poginuo. Tvoj dajđa je poginuo. Tvoj muž je poginuo. Šta kaže Hamna? Kako odgovara, kako reaguje? Pita, gdje je Allaho poslanik? Šta je s njim? Je li on u dobrom? Kaže, jeste. Međutim, da se vratimo, ko je bio njen muž? Ko je bio njen dajđa? To je bio njen brat To su bili velikani Velikani Odabrani među ashabima Njen muž je bio Mus'ab ibn Umair Allahu ekbar Mus'ab ibn Umair Prvi musliman koji je došao iz Mekke U Medinu Pozivao stanovnike Medine U Islam Pripremio Allahom poslaniku waslam, Da može doći u Medinu Pripremio mu teren I islam je ušao u svejednu kuću u Medini. Mus'ab ibn Umir. On je poginuo. On je bio muž Hamli. Koji je bio njen dajđa? Njen dajđa je bio Hamza. Hamza radijallahu ta'ala. Allahu'lav. Esadullah. Hamza. I njen brat je bio Abdullah ibn Đahš. Jedan od neustrašivih ashaba boraca. Ja ashab Allahov poslanika alejselatu su to posebni posebne ličnosti, posebni ljudi, Hamna se nije ni osvrnula na njihovu pogibiju. Pita šta je sa Allahovim poslanikom Muhammedom alejselatu vesselam. Mi se brinemo za svoj metak, Mi se brinemo za dinar, dirhem. Mi ne nezdamo o Allahovom poslaniku alejselatu vesselam skoro ništa pajnezer tvojemu ništa za njega. Pogledajmo šta su oni i koliko su, koliko su žrtvovali za njega. Kada je ugledala Allahov poslanika alejsallatu selam Hamna, nije se nije, nije vjerovala riječi vashaba, pa kaže pokažite mi, pokažite mi da ga vidim. Nevjerujem vam. Sve dok ga ne vidim, neću se smiriti. Pa kada je vidjela Allahov poslanika alihi salatu veselom u dobru, rekla je svaka nevolja nakon tvoje nevolje Allahov poslaniče je podnošljiva. Svaka nevolja je podnošljiva. I ovo je bilo samo nekoliko detalja kakav je bio odnos ashaba sprem Allahov poslanika alihi salatu veselom. A mnogo, mnogo je tih detalja. Ono vrijeme U onom vremenu kada su vjernici poštivali, uvažavali, cijenili Allahov poslanika alihi salatu osalam u tom istom vremenu i nevjernici su ga cijenili, uvažavali. Kada su doista vjernici poštivali, uvažavali, držali do Allahov poslanika alihi salatu selam, voljeli ga najviše od svih pa i sebe samih, žrtvovali sve za njega i ono s čime on došao, poštivali vjeru s kojom je on došao, držali se takve vjere, Pomagali takvu vjeru, širli takvu vjeru, slijedili dosljedno sunnet Muhammeda alaihi salatu wasalam. Kada su imali takav odnos prema Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, tada su i nevjernici cijenili, poštivali Allahov poslanika alaihi salatu Selam. Malo koji od njih se usudio da govori protiv Allahov poslanika alaihi salatu wasalam. Pa Ebu Mas'ud, Urva Ibn Mas'ude, thakafi, govori svome narodu nevjednicima, kaže o narode moj, ja nisam vidio nikoga da voli drugu osobu kao što ashabi vole, poštuju, uvažavaju Muhammed a.s. Doista vam je Muhammed došao s pravim putem. On vam je predočio pravi put pa se prihvatite tog pravog puta. Herakl Kada mu je došlo pismo od Allahovog poslanika alihissalatu usallam u kojim ga poziva u Islam, poslao ga je po izaslaniku koji je došao s tim pismom Heraklu. Nakon što je Herakl uzeo, pročitao pismo i saznao za dolazak Muhammed, Alihi alihissalatu usallam da se pojavio kao poslanik, rekao je tom, ili ashabu i zaslaniku koji je došao s pismom, kaže, o Arapi, ja sam dobro znao da će se on pojaviti. Međutim, nisam... Mislio da će se od vas pojaviti, od Arapa. Kada bih bio ja kod njega, kaže Harakl, kada bih ja bio kod Muhammeda, ja bih mu pravo noge. Allahu akbar. Kada bih ja bio uz Muhammeda, kod Muhammeda, bio u njegovoj blizini, ja bih mu prao noge iz počasti prema njemu. Najveći neprijatelj Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa salam u njegovo vrijeme, Ebu Džehl, Nije bilo ni jednog načina uznemiravanja, a da ga nije iskoristio buđehlu. Uznemiravao je njima Allahov poslanika alihi salatu sam. Međutim, bilježi se da kada bi se osamio sa svojim bližnjima, sa svojim prisnim prijateljima govorio je, ja dobro znam da je on na istini. Ja dobro znam da je on na istini. Da je Muhammed sallallahu alihi wa alihi na istini. Zasigurno. Jer je To bilo najbolje Allahu dželeovala stvorenje. Čovjek koga je Allah subhanahu tala poslao s najljepšim moralom. Onaj koga je Allah subhanahu tala poslao kao milost svim svijetovima. I uz Allahu dozvolu u našim narodnim misijama. Vidjet kako se Allaho poslanika alihi salatu usalam obhodio prema svome gospodaru, Allaho subhanahu wa ta'la, kako se obhodio prema vjerovjesnicima i poslanicima. Evo, čuli smo nešto, kratko, u ovoj emisiji, a i prethodnoj emisiji, mnogo više o tome kakav je on između drugih vjerovjesnika i poslanika najodabraniji, najbolji. Međutim, nikada sebi nije dao za pravo, nije dozvolio da neko pred njim spomene i kaže da je on bolji od drugog vjerovjesnika i poslanika. Ukorio bi onoga koji bi to činio i slično. Ne bi, dakle, nikada govorio o sebi, ne bi se hvalisao ako Bog da čućemo kako se on obhodio prema shabima, Pa su sa sahabatinom na vakam načinom obhodili prema njemu, kako se obhodio prema nevjeriscima, kako se obhodio prema svojim vojnicima, vojskovođama, kako se obhodio prema ratnim zarobljenicima, kako se obhodio prema ženama, prema djeci, prema siromašnima, prema slabima, nemoćnima, prema jetimima, kako se obhodio čak prema životinjama. Doista, Allah subhanahu wa ta'ala poslao ga je kao milost svim svjetovima. To je bio najbolji čovjek najbolje stvorenje koje ikada kročilo ovom zemljom. Zato oni koji ga ismijavaju, omalovažavaju, oni samo govore o sebi. Oni samo govore o sebi i svojoj poganosti. Doista oni Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wasallam nimalo ne mogu nauditi. Međutim, inšallahu ta'la uz allahu dozvolu ovim emisijama želimo poručiti nama, muslimanima, da što je god moguće više moraju poznati svoga poslanika Muhammeda s.a.v. i držati do njega, cijeniti ga, poštivati, slijediti ono što je on došao kako bi na takav način mi sami, jeli branili i čuvali čas Muhammeda s.a.v. kako mi sami ne bismo otvarali vrata drugima da se oni drznu i ustanu i govore protiv Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, naša obaveza sprem Allahov poslanika alaihi salatu u sallam jeste da se prije svega probudimo iz ovoga nemara, iz ovoga neznanja. Ne poznajemo svoga poslanika alaihi salatu u sallam. Kako da ga vrednujemo, kako da ga cijenimo, kako da ga poštojimo i ono s čime on došao, kako da pozivamo druge ljude tome, mi ne znamo, mi spavamo dubokim snom u pitanju Muhammeda alihi salatu wasalam, pa je na da se probudimo, da se podučavamo, da upoznamo ličnost Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, kakav je bio u svakom segmentu svoga života, pa da nastojimo i mi da budemo takvi i da nastojimo da podučimo, da podučimo druge. Ličnosti Allahho posannika alihi saladcom, sa njegovim riječima, njegovim savjetima, njegovim dijelima i slično. jer je zasigurno i to jedno od prava Mohameda Sallallahu Alhi vselme kod nas. Pravo Allahho posanika Alhi Salttusan kod nas, jestste da činimo ono, što nam on naredi, i da se ostavimo onoga, što nam on jeli zabrani, a on nam je rekao belegovanni volev v Dostavite od mene pa makar jedan ajed na nama i dakle da pozivamo druge, ali da pozivamo onako kako je to on činio Allaho poslanika alaihi salatu vasalam. Uz Allahovu dozvolu u ovom mjesecu u velikom broju emisija ako Bog da družimo se s najboljim stvorenjem, Muhammedom sallallahu alaihi wa alaihi vasalam, nadajući se i moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nas upiše u one koji su branili čast njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa salam. Uzvišenog Allah, molim, da nas učini iskrenim svjedbenicima Allahovog poslanika Muhammeda alihi salatu ve salam na Dunjaluku i njegovim društvom sutra na ahjeretu. Nas, naše porodice, naše roditelje i sve مسلمان, مسلمان. كي الله سبحانه وتعالى موليم داوستی منی بابا موي ميباش امرودي تل ميسيم ييرنцима مسلمانان والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيث الرسول به اقتدي حياتي هناء مع السنه يا رسول نبي اقتدي اقتدي حياتي هداه مع سنتي اتانا به دليل الكتاب المبين فاحيا الانام من الظلمات من الظلمات من الظلمات وزكاه ربي بخلق عظيم وطهر حباه ذرى القمته هو المصطفى قادنا للفنا الى الجنه احب الي من العالمين واهلي ومالي ومن